uživo rušenje svjetskog kineskog rekorda Dobar dan ili dobro jutro, ako ste noćas malo zaružili, u svakom slučaju sretna vam nova godina, ja sam Kristijan Pelc. A kako najbolje započeti novu godinu, možda uz malo humora? Hoće li taj humor na kraju biti dobar ili loš, prosudit ćete sami na kraju ovog mojeg 15-minutnog izlaganja. Evo idućih 15 minuta pokušat ćemo razjasniti fenomen viceva koji su se proširili po cijelom svijetu, a čak su izdane i knjige svicevima u kojima je glavni lik jedan čovjek. Neću odmah otkriti o kome se radi, ako mnogi već vjerojatno mogu prepoznati. Rođen je desetog ođujka 1940. godine u gradu Rajanu u Oklahoma u Sjedinjenim američkim državama kao najstariji od troje djece. Nakon razvoda roditelja preselio se s majkom i braćom u Kaliforniju gdje je pohađao srednju školu. Prema njegovim riječima djetinstvo mu nije bilo lako, otac je bio alkoholičar i kasnije je napustio obitelj. Kao mladić nije se isticao u sportu, niti je pokazivao neke posebne ambicije. Nakon završetka srednje škole pridružio se američkom ratnom zrakoplovstvu i bio je raspoređen u Južnoj Koreji. Tamo počinje trenirati borilačke vještine, što će mu kasnije pokazalo se i obilježiti život. Nakon povratka u Sjedinjene američke države otvorio je karate školu i počeo se natjecati. Osvojio je niz titula, među njima bio je i višestruki svjetski prvak u karateu. E sad, u svijet filma ulazi početkom 1970-ih godina, širu popularnost kao je nakon uloge u filmu Na zmajevom putu iz 1972-ge, gdje je glumio uz brusa alley tijekom 80-ih godina, postao je tako jedna od najvećih akcijskih zvijezda Hollywooda. Vjerujem da sada već i površni poznavatelji filma, ali i pop kulture, prepoznaju da se radi o Chucku Norrisu. Pravim imenom, on je Carlos Rey Norris, inače nadimak Čak, dobio je dok je bio u toj bazi u zrakoplovstvu. Iako vicevi u kojima je on glavni lik nemaju baš neku preveliku, da tako kažem, umjetničku vrijednost, često su i poprilično glupi što ćete čuti za koji trenutak, ipak su postali svjetski fenomen. U sljedećim ćemo minutama pokušati otkriti kako su uopće nastali i kako su Čaka Norisa pod stare dane ponovno učinili slavnim. Pa da ne duljimo, evo nekoliko kako bih rekao takozvanih činjenica o Čaku Norrisu za početak ovog našeg druženja. Pa tako kaže, Čak Norris je pogodio pa među oči. Čak Norris je iz jabuke iscijedio sok od naranđe. Čak Norris ne voli Raymonda, oni koji znaju o čemu se radi, vjerojatno će moći ovoga shvatiti, o čemu je ovdje riječ. Čak Norris od liječnika dobiva plave koverte tako još jedan uh, od viceva koji su možda popularni u našim krajevima. Čak Norris je jedanput došao dva put, možda ovaj bolje zvuči na engleskom. Čak Norris je brojao do bezbroj dva put. Čak Norris uh, kad čak Norris pošalje SMS poruku, on stigne prijete poruke. Jedan je od uh, viceva koji se uh, mogu naći i na internetu, ali i u mnogim knjigama zapravo u kojima su uh, objavljeni. Amerika je svjetski policajac, jer Chuck Norris ima američko državljanstvo, kaže jedan od uh, od viceva. Chuck Norris nije izgubio nevinost, on nikad ne gubi. Evo, to je uh, nekoliko viceva za sam početak. Nekome su zabavni, nekome su jednostavno glupi, no evo uh, fenomen čaka Norisa predstavlja jedinstven spoj pop kulture, internetskog humora i gotovo mitske ličnosti koja je nadišla vlastitu filmsku karijeru. Iako je Chuck Norris u stvarnosti glumac, majstor borilačkih vještina, bivši vojni specijalac. Njegova je medijska slika tijekom desetljeća dobila gotovo nadnaravne razmjere. No kako je do toga došlo? Čak Norris je... Slavu stekao zapravo 70. i 80. godina kao glavni junak akcijskih filmova i TV serije Walker, Walker Texas Ranger, ona se prikazivala i kod nas. Njegovi likovi bili su jednostavni, moralno čvrsti i fizički superiorni. U vrijeme kada je akcijski film počivao na jasnoj razlici između dobra i zla, Norris je utjelovljavao idealiziranog pravednika koji ne posustaje. Njegov borilački stil, stoicizam i nedostatak emocionalne raznolikosti u likovima poslužili su kao temelj za imiđ neuništivog Norrisa, jer je upravo tako često bio i prikazivan na ekranu. Njegova najveća televizijska uloga bila je ona Cordella Walkera u spomenutoj seriji Walker Texas Rangers, koja je trajala osam sezona i učinila ga je izvijezdom kod šire publike. Neke od zapaženijih uloga čaka Norisa bile su i one u filmu Delta Force 1 i 2, gdje je glumio elitnog vojnika u borbi protiv terorizma. Tu je zatim teksaški ranger McQuaid, prekomjerna sila, oko za oko, zakon šutnje, nestali u akciji i tako dalje, a u novije vrijeme plaćenici 2 iz 2012. godine. To je zapravo bio i njegov e, povratak na e, veliko platno nakon dugog izbivanja. Publika je na taj film reagirala pozitivno. Iako se glume povukao kako bi se e, brinuo o bolesnoj supruzi, na tu ulogu nagovorio ga je e, Silvester Stallone koji pokrenuo projekt s Ja idejom okupiti e, sve te... E, ikone akcijskih filmova iz 80. i 90. godina u jednom filmu. Upravo je Chuck Norris bio jedan od da tako kažem, najtraženijih imena, ali i e, za nagovoriti, kako je sam priznao Silvester Stallonte, ali na kraju ipak pristao glumiti u nastavku filma, dakle u plaćenicima dva, u jedinici ga nije bilo. E, uloga Bukera e, pisana je baš za njega, s replikama koje su izravna referenca na ove činjenice o čaku Norisu, što je zapravo i bio ključni mamac da sam Noris prihvati ulogu. Iako je plan bio da se pojavi i u trećem nastavku plaćenika, Chuck Norris to je odbio i odlučio se, kako je sam rekao, dostojanstveno povući iz svijeta filma. No evo, u nastavku poslušajmo još nekoliko uh, ovih poznatih i popularnih uh, činjenica o uh, uh, samom Chucku Norrisu. Chuck Norris kaže ima tri sina jedinca. Chuck Norris je znao sakrit suze Komarina. Ovo je dosta ovako uh, simpatičan. Chuck Norris može dijeliti s nulom. Chuck Norris mesara zakine na vagi. Imamo dalje. Nova jedinica za snagu je jedan Čak. Čak Norris na USB memoriju od 2 GB snimi 4 GB podataka. Čak Norris ima iPhone s, jedno, s cijelom jabukom. Kad Čak Norris stane na bananu, banana se posklizne. Koliko Čak Norris može napraviti sklekova? Sve. Čak Norris može Kinezima prodati jeftiniju u robu. Jedan je od uh, Viceva. Zašto Superman leti? Zato što Čak Norris hoda. Bruce Lee je na filmu prebio Chucka Norrisa, nakon toga je Bruce Lee umro misterioznom smrću, ovo je jasna referenca na zapravo i, i filmski previjenac Chucka Norrisa i film kojeg je zapravo i učinio uh, slavnim i popularnim kod šire publike. Sljedeći kaže Chuck Norris ide suncu u oči. Čak Norris može natjerati službenicu na šalteru da bude ljubazna, još jedan od primjera koji je možda dosta zaživio i u našem području. Italija ima oblik čizme jer je čak Norris stav na nju. Jedan je od još uh, uh, viceva uh, što kondukter radi kad čak Norris uđe u tramvaj, kupi kartu. Čak Norris spava s upaljenim svjetlom jer ga se mrak boji. Čak Norris je stresao struju. Čak Noris može stajati sjedečki. Još e, su neki od e, popularnih viceva s kojima e, smo se... Evo još jedan, pa ćemo e, nastaviti o nekakvim e, samim podacima o Čaku Norisu. Kako se zove sin od Čak Norisa? Dječak. Evo. E, to je ono što sam rekao na početku, nekima će možda biti zanimljivim, većinom su ovako dosta, neću, neću reći glupi, ali ajde, ovoga, vicevi koji imaju svoju publiku u svakom slučaju. Evo, kada govorimo o statusu junaka Čaka Norisa nije film zapravo odigrao ovdje ključnu ulogu, već internet. Početkom 2000. godina uz širenje interneta nastao je taj fenomen činjenica o Čaku Norisu, kratkih humorističnih tvrdnji koje s absurdom opisuju njegovu navodnu nadljudsku moć. Te pod navodnicima činjenice funkcioniraju kao moderni folklor, nisu istinite, prenose se modificiraju i dijele zbog zajedničkog užitka u stvaranju mita. Internet je omogućio da se šala pretvori u univerzalni jezik zajednice bez obzira na kulturu, jezik ili generaciju svatko razumije da se radi o humoru pa evo e, možemo e, u nastavku pročitati još koji e, vic o Chuck-u Norrisu pa ćemo nastaviti dalje Chuck Norris je ispričao lovačku priču o istinitom događaju Chuck Norris spava s jastukom ispod pištolja kaže dalje Chuck Norris sjedi u dinamovom dresu među torcidom Čak Norris daje krv, ali ne svoju. Čak Norris guta hranu prije nego je stavi u usta. Kaže Čak Norris je za jedan dan s jednim bikom obradio svu zemlju u Slavoniji. Čak Norris može naći posao u Hrvatskoj. Čak Norris može podjeći stolac na kojem sjedi, Čak Norris je smočio vodu, Čak Norris može uloviti srdelu u Savi. No, ima, ima i nekih ficava koje neću pročitati, imaju ovoga možda su ovako 18+, plus, pa nisu za, za uh, za ovaj termin. Tako da, evo, fenomen činjenica o čaku Norisu možemo promatrati kao reakciju na suvremeno društvo u svijetu u kojem danas živimo punom nesigurnosti, relativnosti, figura apsolutno snažnog, nepobjedivog i pravednog junaka djeluje kao neka vrsta ispušnog ventila, kao neka fantazija o pravednosti i kontroli. Humor možemo reći da služi rasterećenju, a čak Noris u toj ulozi postaje simbol jednostavnog, ali nedostižnog idealizma možemo reći, evo i fenomen Čaka Norisa primijećen je i u Hrvatskoj popularnost internetskih memova dovela je do toga da je 2018. godine u Zagrebu podignut spomeniku njegovu čast više kao humoristični omaž nego kao nekakva kulturna inicijativa spomenik Čaku Norisu inače nalazi se u zagrebačkom naselju Sloboština gdje je postavljena njegova bista povodom obilježavanja njegovog 78. rođendana bilo je to u Ožujku 2018. godine bilo je i popraćeno u medijima Sjećam se toga. Ovaj spomenik postavljen je neformalno kao dio proslave i lokalne šale. Nije službeno postavljeno nekakvo umjetničko djelo koje je postavio grad, ali evo privukao je medijsku pozornost. To pokazuje da se ovaj globalni fenomen može preliti i na nekakav lokalni prostor. Noris je tako postao simbol globalizirane pop kulture gdje je granice između virtualnog i stvarnog postanu sve čak Chuck Norris našao je i svoje mjesto u nekim pjesmama, ali evo, to, ćemo, to ću vam prepustiti da otkrijete sami, a u nastavku ću se vratiti još nekakvim činjenicama ili vicevima o samom Chuck Norrisu koji kaže čak Norris je ubo iglu. Čak Norris pere vodu rukama. Najbrži put do čovjekova srca je pomoću šake čaka Norrisa. Evo, još jedan pametan savjet. Čak Norris ne trči za vlakom, vlak trči za njim. Čak Norris gleda emisiju nedjeljom u dva u četvrtak. Čak Norris može dovesti Cristiana Ronaldo u NK Borac iz Bakra. Čak Norris je prešao dva dana za 15 minuta. Čak Norris je ubio mrtvu prirodu. Jedan je od, evo, vicevao čak u Norrisu. Ima ih tu, kažem, nekoliko... I više zapravo od nekoliko koji nisu baš za ovakvu e, e, možete ih otkriti na internetu, ali nisu za ovakav majmo reći za javnu publiku u ovom smislu. Čak Norris je opekao vatru. Čak Norris pere zube sumpornom kiselinom. Čak Norris koristi domestos umjesto kapi za oči. Čak Norris zna što je pisat s time htio reći. Čak Norris može zalupiti okretna vrata. Ne postoji teorija evolucije, postoje samo lista bića kojima je Čak Norris dopustio da žive. Čak Norris trenira 25 sati dnevno. Buco inače ne pjeva loše. On krešti jer je čuo da se Čak Norrisu to sviđa. Čak Norris te može ugušiti bežičnim telefonom. Samo Čak Norris ispužva Bob mogu roštiljati pod vodom. Čak Norris je popio vodu iz pipe na X. Kad Chuck Norris uhvati zlatnu ribicu, on njoj ispunjava želju. Čak Norris može naći Sloveniju na Globusu. E, ovo je jedna iz, možemo reći, možda i 90. ili ranih 2000. fora. Čakovec je dobio ime po Chucku Norrisu. čak Chuck Norris može na PC-u obrisati Recycle Bin. E sad, što sam 85. godišnji koliko danas ima godina, čak Norris kaže o vicevima. Jednom je prilikom rekao da mu ne smetaju i da ga neki stvarno jako nasmiju i razvesele. Na toj obnovljenoj popularnosti kao što sam rekao pod stare dane, Noris je izgradio i konkretne izvore prihoda. Objavljivao je knjige koje su izravno koristile popularnost ovog fenomena. Sudjelovao je u reklamnim kampanjama, pojavljivao se u medijima gdje je svjesno igrao ulogu vlastite legende. Posebno je važno reći da se nije distancirao od šale. On ju je prihvatio i time zadržao kontrolu nad vlastitim imidžem, umjesto da postane predmet smijavanja, postao je simbol pretjerane ali pozitivne snage. Osim financijskog aspekta, Noris se profitirao i na razini kulturnog kapitala. Njegovo ime danas funkcionira kao globalni simbol, prepoznatljiv neovisno o jeziku i kulturi. Malo je glumaca čija je slava preživjela nekoliko generacija i medijskih epoha, a još je manje onih koji su doživjeli drugi život zahvaljujući internetu. Tomu je osiguralo i svojevrsnu besmrtnost u popularnoj kulturi. Evo, mimovi su čak Norisa predstavili i mlađim generacijama koje nikada nisu gledale njegove filmove i serije, ta nova publika nije ga doživljavala ironično ili negativno nego smješavinom poštovanja i humora. Takav status, istodobno i ozbiljan i parodičan, rijetko se postiže iznimno i vrijedan u svijetu zabavne industrije. No fenomen čaka Norisa nije jedinstven, iako je najpoznatiji primjer postoje i drugi slučajevi kada je stvarna osoba postala mit ili internetski superheroj. U tu kategoriju na neki način spada i glumanski Janu Rivs, koji je postao svoje internetska ikona zbog svoje skromnosti, ljubaznosti i običnosti, što je internet pretvorio u mem. Za razliku od Norisa, mitok Janu više je pozitivan i emocionalan, nego neka e, nadljudska e, sila. Evo, pred samim smo e, krajem ovog e, mojeg 15-minutnog izlaganja. Kakvo je bilo, presudit ćete sami kao i to kakvi su sami vicevi o, o čaku Norisu. A evo, e, u konačnici možemo zaključiti da e, čak Norris nije samo simbol e, fizičke snage i akcijskog filma, nego i, evo, i, i nekakav primjer osobne transformacije. I za kraj e, možemo samo reći, evo, i čak bi imao što reći o našem radijskom pothvatu, kako kaže jedan od viceva o čaku Norrisu, kaže e, Guinness je ušao u Norrisovu knjigu rekorda.